na oh. Bismillah rrahman rrahim, alhamdulillahi rabbil alameen, wa salatu wa salamu ala khayri khalki illahi ajma'in, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yomiddin. Shikwas të ndruwar mir sëtë kuwami sënëtën taqimini radas. Fëllimish të mëlljani që të përshandes me përshandetën nëngrohet islami, assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuhu. Sënëtë ta iyimini taqimini zakon shum, dhe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 Vallai, këto term janë vëlla musliman, një motër muslimane musliman, musliman. me kaftën si e pikafër. Këto janë më vërtet kombinime të çuditshme. Si u aftan një motër muslimane një vëlla musliman? Po ashtu është të martuam ose është të martuam me dalë me pikafër, me çfarë drejte me pikafër? Si rrin dy bashkë kur edim se si e ka trajtuar Këqëshe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, a është ndaluar që dy persona të gjinive të kundërta arrin bashkë të vetmuar të pinë kafe të bisedojnë qetë në këtë mbrëmje, kësaj padron gjitha këtu janë, gjitha këtu janë rrugë që mund të shpijë të ato që është më e keqe dhe ndaluara. Prandaj nuk është e lejuar. Thotë, kur ka lënë namazin e kinhdis, e ka hy namazin namaz e akşamit, çu shtaf namazin e kinhdis. E fal çasto çu që kisha fal kur ka cin kuaj ti. Do thotë kur tin kuaj akşamit, fillimisht e fal namazin e kinhdis për shkak të renditjes. E fal kinhdin fillimisht katër çote kur tja për selam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 Kjo është koha më e mirë. Në që s'ki mundësia të një qëfar do koha që falë, nuk prishë punë. Se për këtë nevueve, qëfar do nevue që ki, bënd të falët për te namazi istihara. Kemi telefonatë e inkuadrojmë. Ornani? Salamun. Salamun aleykum. Aleykum, salamun uh, aleykum. Hoqë, ty tja parë është, uh, për shunetet, 4 që falem para drejkët, para i këndisë dhe para i atisë. Edhe mas dy reqateve, thuët të shëhudje dhe shëhadiri, po tafë atë duhet me thonë edhe salavat apo jo, në synetet dy reqateve, po, të katë përqë. Po, edhe pythja po, po. dytë është në sën familje, i fotë muzika. Po. Qëka në të buën në këtë rast, a me dojnë në këtë rëndhoma këshë më ragu. Po. Dhe pythja të rrejtë shkurt, uh, kërë si muslimani, ndaj muslimani të e ka parim me menu pozitiveshtë mirë. Po. Për shembull për gjithërin musliman do të më vë doto. Po në rast se kemi një skencëtar jo musliman që ka ndrur jetë, e dimë që ka ndrur jetë si jo musliman, natras te nin si nuk e çhurdut çhurdut mund të kon qendrimi i muslimanit ndaj atij uh, personi që për shembull ka zbuluën një jetë që mund të shfrytëzuë nje zimi. Nuk e ke shardh apo çhurdut në qendër. Po çao. Assalamu alaikum. Çao. Atë çao.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 larguam imperativani që të mirim ato punë që do të thotë janë të dobishme për ne. Por në qoftë se nuk kemi mundsi të largohemi, jemi në dhomë dikon, dash nuk mund të shkojmë në teatr, nuk ka mundësi të tash, ka rëndësisht, atëspoa kuçit të angazhohemi me dhëker për merrat Allahut të gjal, të marrim diçka rat lexojmë ose të të bëjmë diçka që, që na, na na na mundson që të shkëputemi nga ajo gjendje që që gjindemi. Thotë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 kompos, domethën devijime serioze në këtë ritim, atëre padyshim se për ta nuk kemi çfarë bëjmë doha. Çfarë lutemi për ta. Kur ata nuk janë angazhuar për vendin e këtij ritimi. Ata ato puni kamo për dunja. Për këtë botë. Si kam bë për Allahun xhallahu ala që a tjet marrë problem. Por edhe për ato që i kanë bërë, i kanë bënë këtë botë. Që çnej nuk kemi çfarë tu japmë atyre më tepër. Na vjen keq, por le të bëjnë ata mysim për të tjerët se çu shkomosit dikush të përfundon. E pas taj, mës të mërë më veti asë gjën nga kontributit ti një jetën e kësaj bote. Nuk dhja kemi telefonat për taj në kuadruar. Po, urnë nëni. Selam o, alaikum, bëqë. Aleikum, selam rrëtullah. Një pyqe, këtum, jam këtum nga Pizrini. Po? Deshta, me të bërë pyqe që tri vite kum zohet, e këtumë më falë të azohte. Po? Po? Po, jëmë dohëm dhe qënë qikë, jëmë prëna një lokalit, po. edhe e, ë, është e mundur dhe ma e të mundës jë mu falë në këtë urë lokal. Po, po, po, po. Edhe e, sa është, sa është, është dohëm, në simbacë mëndimit tim, sa është e pranush me e mu falë në nëndë qënë nësë, mundur në shumë në gjami mu falë.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 problemin që e kam ngeksizuu mëvon për jashtë, problemi i mëvonë për jashtë. Po. Ëh, atë po. Po në rregull, po rregull, e kuptom. E kuptom. Ëh, njeriu cilë, domethënë ka dyqanin në shtëpinë afër xhamisë, duhet më don xhami. Përveç nëse kanë pengesë serioze, për shembull, sikurse njeriu ka mollen jashtë, dyqanit është problem vërtetë me e fut për zonë Hamas, veçanërisht tash me dhimbjet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 Dukë e ditë është alërimët, që uh, alërimë alërim, për Allah nëzëve gjelash të uh, alërimë i bukur. Mi po në kishë arpytje në direkte si cili alërimë ashtë pe njëri, në që ufë cedë njërët kërë lecim li kuronit, doja apo dhe i krytë, që ishte e para, yeah. dhe dy tarpikje, a, a, a, a e dytë arpytje, a shkruhët edhe një ledzimit direkt i koronit arabisht, por sënja lajo, e jetëve ose surëve të përmenë qashtë dhe jo, a hina dhe jo në ledzimin e koronit, është në dyta, dhe treta në qërëtë që mundët, pasë jam direkt program. E, shimple, në program, për shemblë ndërtimin e qaminja dhe në qërëtë që se bojnë, një ndërtimë ashtë në me të ndërtot një qamin e pëllot, apo për shemblë klipët një qamin si kërë një qaberë, të kohëllat të vëtësian, duat sem në vëtësianit. Bojnë shumë për në qabë, shumë-shumë dhe, njërë për shkatë qenë tristë. Këta ishën piqet e si një një një, Allah jëshë përblet me të njërat e kësaj botëve të ahiretit. Amin, amin, fërmën dirë, salimu sërra. Se përket adhurimet më të mirë, normalë është si kur që ja përmandet, i tërë adhurimet ndë Allah Gjellarë është i bukur është Mirë po, a kanë dhe njëre, mundësi që njëriju ta favorizon një adhërim dhe i tjetërit. Për shambull, nuk dintash amenezu Kur'an, a me, Kur me bëhe dhe këra me fa namaz në file. Qëfar të bënë? Qëta është me mire? Nuk ka këtë njën përgjitje që vlenë për gjdo ku dhe për gjdo rast. Adhërimi ma e mirë për të ju është ajë që zemëra është me e disponuar që të andinat adhërim. Nga ne për shambë të lezohet Kur'an. N Ju kuptim që po ski koncentrom, mbeti për zot horan, lezo horan. Kande zemra më uh, të për ndin veten, të përulur, të të të njerëzuar Allahu geleuale ndinë për tën më të për ndrimën e dhikrit. Po dhikr. Subhanallahu alhamdulillahi la ilaha illa Allah. Kande për shkakun të folat namaz, shpirtet do të, të namoden. Çu fal. Andaj uh, për të cilë ritmin e zemrës në këdretim, për të cilë ritmin e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 por a banë më faldë, pa ku të anemilizu kërra në një kërët sakturë, banë me bashku me se dujeve. Në gjitha këtu e në gjëna që e, besimtarën qëfës i ka parasyqsh, i lehcohet favorizimi i një adurimi, ndaj një adurimi të të të të në kohëra, në kohërat e sakturëra. Rëstimi kërët është ledzem. Në qëfë se besimtarë i lezonë kërët për mendësh, apo ka shpëllim për këtë. Mi pën q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 e im kvadrur një telefonat tjetër? – Alë? – Urë në. – Salam aleykum. – Aleykum. Salam. – Unë e hojgë, uh, dhysha një pjutje. Po? A burë e më është falë të është baxërët në masë, ta është mirët me Facebook, e e kalonë a madërët. Sitë dhe të tërënë me te. – E kush? Për ka bëhatë jo asë e së ndëgjo? – Burë e më të falë të është baxërët. – A burë? – Për e kuptova, e kuptova. Ja kuptua. Sa skajdo na Mozel dhe nuk don meloni fruta, a din ti s'është mirë Facebooku mirë, por nuk don më ndaj qasmasina. Po aċerta, kuptua. Njeri zakoneşt, njeri mençur, njeri i formum, njeri pjekur, l-'diċka që është e mirë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 Allahu tha, dhe për shkak se ndryshuan kët, mirësi, e morën atë që ishte më vërt dhe e refuzuan atë që ishte më e lartë dhe më e mirë. Allahu tha duribet alehim udhlla, iposhnë Allahu xhella ul wal maskana dhe varfria i kaploj dhe dhe dhe, dhe, dhe skomia. U bau bi gadabin min Allah dhe u përfshiën nga hidrimi i Allahut azza u xjel. Kjo pse? E kanë ndruni ushqim me tetrushim. E çfarë më kanë ndrunë në Facebooku më namaz? E kish çka ka kë njëri? Qëfar hidrimi Allah të bjenë mi të Allah në ruajt? E qëfar dënimja të e pretë? E, e, pret, e, e qëfar varfrije dhe skamja? E qëfar poshtrimi dhe nënqmimi ka me taku atë? Dhe me e kshilu, ti e gruja ti. Ti njëri mi i afrëti ti në botë. Ti e që du të minet gati. Me të mirë, me e kshilu. Qëfar ke gjedë në Facebook e që ke pas mungu në mazë? Me e kshilu. Me të mira, me i folë hanë në shoh se hin facebook hin te forstoj alara hinkto për çelëkën gërat më son bile diçka anë do të them që ti nuk ke dorë as jo përse fiorës së mirë të këshillës gja se ti nuk mundesh mia mia nol kompjuterin ka sa është burë do të thonë djali i fëmijët më ndryshamas nuk mundesh burë këtë mia bó nuk ush mia ti kompjuterin nuk ka se kjo s'bën nuk in doni nuk in doni forcë që mund të ushtrashmë bëte, që mund dikan, që ajtë i këthejt, u dhe të thetë, përvecë se, këshilaje. Mos u mërzit se këshiluari. Këshilaje me fjallë të mira, me urëci, me buci, me fjallë bëndëse. Dhe gjithashtu, bëdo. Lutë Allah në manuar që Zotë i më onë zuhë, shpesëm që Allah gjallë e Allah të janë nërëshanë gjendjen. Kemi telefonatë, inkuadrojmë. Urnatë. Salam alaikum. Aleikum, salam. O ju kam ditë tipërtë. Por tani. Un jamë mosë muslimane. Jamë bulet, pasaportë, namaz. E, dhe letë konate ti kum dha gjin kur u kan Evop. Po. Ha, kam dhe jonë tash më dal Pashamin para Cina, edhe më ia dhan dorë. Nay tash i kanë 20 vjeç. Po, është qartë, është qartë. Un falë sa herë ke dhon me pi çësht? Një herë sa. Valat, ashtu më kujtohet, dhe e di që i kom zanë. Vëqë ma shumë se pesë hera, po? Valat, ashtu më kujtohet, në ashtu ma pak, ashtu ma shumë, po së fëtë. E qartë, e qartë. E di që i kom zanë. Po. Uh, Pre gjyreve, ose, apo, apo prej lidhjeve që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 ë uh, zakonisht ek nei ngjera dy herë nuk duhet, zakonisht mund gjithë fëmijë të smur, mund gjithë nëna të smur dhe tamam për kushtet e tjera. Tashu nuk mund, nuk e di aftë, duhet mirë më kujtu ju, me shikuan, të kaluam, për shkakun nëse një ditë ka thith, tashë mjaftuhesh më se fëmia mëna ditës thith mbi 10 herë, a, që, që, që që më ka se kërkon shpesh çe çe ç të pin çum shtatë. Andaj nëse domethënë kjo ka ndodhur mbi pesë herë, atë rri e nëna në e atij, ti e nëna në e atij dhe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 Paşami. Kemi telefonat teatrin kuadrojm. Selam aleikum. Aleikum selam ورحمه الله. A mund të ndoshim kallzu a pri shpun jamia që është tek fyne Bashkallindja, që Bash eh Bashkia Islame e Prishtinë ka robi saremë shkumë me faqen e qeverisë e komune e që jamia është tek fyne Bashkallindja e dilit dhe pykja tjetër a, dhe më thon, a e ka të tyru sa e di sa kam një rri për mes ledzimeve që imami duhet para se më janis mu fal duhet një alterhej vrejtë në disajrë gjemote që më rendis mirë më këqyrë sa fat mirë në pas renditjet mirë e jo në kështë me thonë ato me fjallëve në kështë shpinën dhe më janis më njerë alo pa e këshu njësë një unitetën, në ashtët pa, pa au dregadit. Këto kemë përgjëtë. Po e qarë, do. Sëj, përket përgjëtës e, qardë. e se, parë për gjemin, nuk mund mën të marë përgjësi përgjëmin e saktuar. Por mëndojnë se gjemijat në Kosovë janë dërtuar, do më thonë, me kujdes. Dhe mund të ketë përja shtimë, përgjësi janë kibel, janë si këse duhet. Nuk duhet tash që t dilema sajon xhamia e djami e djami e kibel për pues shënë se xhamia që ofron bashkësisë islame sikon ofon dhunë për më në institucionin fetar bashkësisë islamë fakulteti apo çka do të thot, nëse këtu do të më kon kibel, do të ka shumë xhallar, profesorë që falën dhe më në që po të ishte ditë që nuk kanë rregull, ata do të reagojnë me ku. Por në çështë xhamia nuk është kibel, në xhami dikon dikon di tjetër të A kam mundsi me pauza miqi ka pa, gabuar, nuk e kanë këtu kibla. Ka mundsi mendosur. Por kjo duhet që të rregullohet së bashku me muslimanët i banin me të rregullohet me me me xhogjin e xhamis, të drejëkët vërtetja dhe pastaj domethënë që ë uh, të rregullohet kjo problem që musliman të falen kiblë. Kjo është problem, por tash nuk e di ë uh, për çënë xhami bëhet fjalë apo xhami që përmban nuk mund të më përgjigj them se ai nuk ka kiblë. Besoj shumë që kiblë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 Selam aleikum. Aleikum selam er-rahmeตุllah. Leximi Kur'an gjuhë shqipe ka seop, ka sevap, por çu shiom nga se polezoj Kur'an po lejon disdobeshme. Por a ka sevap nëse ngjundrobi yunuk e ka. Nga se leximi i Kur'anit në gjuhën arabisht lezimi Kur'anit. Dhe për kët ka ardh hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se kush e lexon Kur'anin atëra për çdo shkuni ka 10 sevap. Kjo vlen nëse lexohet në gjuhën arabën, në gjuhën që e ka zbritur Allahu subhanahu wa taala. Por gjuhë shqipe nuk mund të më të sevap jo, nëse aluzon Kur'an, do më kuptoj fjalën Allahut. Don më don më me meditoret ajeteve të caktuar, çka ka thon Zoti, ku po nafton Zoti, çfarë vepër po lavdron Zoti, çfarë çfarë vepër po çerton Zoti, çfarë njerëz Allahu po lavdron, çfarë njerëz Allahu po çerton. Pse Allah kët popull e ka shpothu, pse Allah kët popull e ka e ka e ka dënuar. Tash, leximi i gjithë këtë gjëra në Kur'an, meditimi i çerpselloj pas kshatru. Shikoj, kët popull Allahu e pas kshatrup sepse si ka nguh pejgambert. Andaj na mundu në mos kshatru në çësa nuk e ngojm Mesimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kusht lidhe me bë, kusht meditime, padyshëm se ai ka shpërbim të madh të gjithë që na gjen atë. Seprgjithyasim kemi përandë sërës sa padyshëm nuk e ka uh, vepruaj dërguari sallallahu alaihi wasallam. Ne nuk i ka mësuar sahabët e tij se duhet ta bëjnë apo më mirë që vëpër, që se ta bëjnë këtë vepër nga se shkon se opit të vdekure. Por dizajs se ka bën atë rast ndan nuk është nuk është mirë se ta veprojë atë. Kemi telefonat inkuadrojmë Unu ku dapo dëgjohemi. Orna. Assalamu alaikum. Aleikum salaam turallah. E deshanë video. Orna. E kam jashtë vetë të më dëgjoj ditë të shabut punën e kiamet për të mëlesh më të duhet për shabut të shtotë. Po po po po.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 Shumësiion ekspertëlambda miave të caktuar nuk merren këtë çështje, flasin për këtë punë, flasin për këtë, kjo rrezik, kjo s'bën, kjo kështu tek kështu merret, ndërsa me kët vetëm hutojnë dhe futin në ha mend dhe miegullojnë njerëz në në përgjigje. Gjithashtu ka parmend pejgamberi sasam se do të vijë një kurat për hapet amoraliteti, do të përhapet verosia. Ë shumë gjë që i ka parand pejgamberi sasam, e që për shumtë nuk mundemi të konkludojmë se edhe ne jemi përfshinë ato që ka dërguar, ka, ka lajmëruar por to i dërguari Sallallah, që duhet do të ndodhë dhe rabbon. Në qovë se nuk ka telefonat, a pa e nko dorëm i këtërnë dhe pasoj, shkujem një shkutin, insha Allah pasoj telefonatë. Shkujar, vëllë. Aleikum, sallam. Allah, shkujë, soq, për unën që për bërni. Allah, aminatullu. Qitja e parë është rizime të rekti, një qka. Në në përnetë një shef që është muslimant e të zatë i. Po? Po?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 që fjallë është për restoran, për pasi qëri, një desertë dhe të gjithëka. Ako drejtë e me të bë haram ty me përnu dikontitë, të në shumë punë në natëve, do me përnu dikontitë, dhe me të fanë që eki haram këtu për këtu këtu këtu këtu këtu këtu, këtu këtu këtu më i bonë për shumë. Po, e qartë, e qartë. Aja me qartë. E qartë. Alla e shpërblerë. Po, e me ti. Sej, pë e zullumi është i ndaluar fatalesht. Prandaj nuk lejohet që as pundhënsi të bën zullum dhe padrejti punëtorit, por nuk duhet as puntori me neglizhencë pa kujdes të i, i bën zullum pundhënsit. Apo andaj nëse pundhënsi dëmtohet nga nënpunsi, pavarësisht, për shkak të mos ardhjes së duhur në punë, për shkak se nuk kanë qenë kujdes të ka prish diçka e kushtemorale,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 dhe çfarë kjo është në kodet e marrëveshjes, nëse ju ti duket se është e tepërt, nuk kanë rregull, atëra domethën ti e ke ditë me el shpunë dhe kjo është atë që mund ta ta bësh, por nuk duhet më këtë çpërdor kët në punëdhësit, pë, më e këtë çpërdor që për gjëra shumë të imta, për gjëra që ka arsye me i denunnga, si kjo zumom. Kjo buret pasoj padreshi, Allah jadelwana e urën padreshin, por për di se çfarë them. Me një marrveshje të caktuar, me dije para prake, duke atë rej kur fëndimish vërmendjen, vëretjen, mosuva na, mosuva na, mosuva këtë kryet, këmë thonë, sa ki bohe, kështu më radhë, dhe pas taj, si masë disciplinore, e ndërmer edhe, denimin me para, përshka këse punturin nuk povedisot, atërë është e drejt e ti, përshka kësa e duhet me mbrojt vëtën e ti të, të, të qysh, ta në qëse këshila zë bëndë dobi, kërsnimin zë bëndë dobi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 Lavinotin nga Gjilani, po ta një për juve. Ornële. Si arriti më shtu soj i blisit, me që dje që e, osht, e, i blisit është i veçant, e ota është kisha po asë në, në ditë për juve si arriti më shtu moj i shejtanën përgjësitë. Me që shejtani, në më tonë i blisit është një, e, edhe që e kuptuohet kënë, patitë. Po, po e qërna. Fandirë.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 në disa venë në Kurën, o idhkullna nil melaike të zgjudu li ademe fësëgjedu ila iblisa, këne minë lë gjenni fëfësëka anë emri rabbi. Allah o thotë, kër ne i thamë melaikeve, përullëni, bëni sejgde ademit, përullëja sejgde ndërime, atër ju përullën të gjitha melaike të ila iblisë, përveç iblisët, këne minë lë gjenni, aje është nga gjennet, nga gjennet, kërjesa Zjori, sikurse e përmend Allahu Xhallelauha, Zun Rahman, në suajira, qoflasë janë krijuar nga Zjori. Jan krijesa të krijuara nga Zjori, Allahu i den formën e tyre reale, nga ne nuk e dim, qes ata nevet na shohin e ne ne ata nuk i shohim. Kjo është prru në këtë botë, por namë Allahu Xhallelauha nuk ka mundsuar që ata të bëjnë atë që dëshirojnë. Kan pengesa nuk mund të na përzihen në jetën tonë sikur sa ata dëshirojnë nga Allahu Xhallelauha, pa dyshim i ka kufizuar në këtë drejtim.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 Po kanë janë silestar që kura nisi mu'fal ose si oh. nuk e kanë msuar mirë punën e namazit. Po. Oh. Por shalom vjen rekotin e fundit apo rekotin e dytë, tretë dhe nuk e kompenzon namazin. Mas mas mos të japim në më selam, ai se kompenzon apedin, atë dinas pjesën që i ka mikut. Po. Oh. Edhe por shalom mund korpostuti që po nxehet, po ka plot atë më dhoni këshillësit për jashtë me që kanë probleme dizë, më thunë, me djezë, domthonë me të vështacute ashtu atë din tasni çim të porjes mes si e kjo mund si mëvon apo sot forblej. Amen, si Allah e shpblej, llo. ë uh, Polemetë këtylla nuk kanë të bëjë me fillestar apo pa fillestar. Ka së kanëësi që sa kohë folën, ndërsa nuk dinë ende si kompenzohet recati i humbur. Tash ne këshill mund t'i japim, por nuk e di a ndaqjuna tani që kanë këto probleme. Por ajo që dua t'am është se njeriu duhet mëso rregullat. Njëri ju duhet me mësu, fejnë Allah që shduhet. Dhe pra që nuk din, me vetë. Allah Gjallera dhe dhe të feselu, ehle dhikri, inkundum, leta alemun. Pytë një ata që din, pra që ju nuk dini. Në shpërregime me me, me, uh, me pytë. Në gjithashtu të, ne në gjami kur jemi, në që vëse shumë do një individ që ka orë në gjami, është irin, ndë është ta, uh, vërem të ka i shenja që në jopën të kuptujmë se e endë nuk din mu fanë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 Por e di që nuk e di çon apo ç'të rregjish më apo ose po son pyet më çka kur thojha, shkoj po te hoqjin imamin ai tregon se më jau, për shembull, qoftë se ai është më i besueshëm për të regoj që ose, për kështu rrot, andaj me në këtë mënyrë mundu me që ta evitojmë kët problem. E shë me me të shkurtë kar i thua se kështu të namazën nuk ka rregull. Ose për shembull, ekje problem te më i thon, i thua hoxhës, i thua hoxhës, "Hoxh, është e njeni këtu çka të bëni?" Hoxha pastaj gjen metoda dhe në, mënyra se si e këshillon. Por presis dua të them se duhet kimi kujdes nga sa dhe çesë gabojm këse gabime namaz nuk pranohet. Nëse nëse shkon xhami, ë, në atij më fal ose shkon më fal në ikindi apo drek, dhe i ka ikrë koti i parë drekas apo i ikindis. Dhe ai është bashkëngjit me imamën në rekatin e dyt. Dhe pastaj ka von selam bashkë me imamën, i bie që imam i ka fol katër rekate kur ka fol tri. E falja drekës i ka katër pranohet, më fol katër, gjashtë ka katër recate. Pra duhet që timi të kujdesim këtrat, timsojm këto gjëra. Dhe kjo është vlera diturisë ç'neriun deru nga ignoranca, e ruan nga gabimi, e ruan nga lehtitia, e ruan nga rrushhita e devijime kështu me radhë. Prandaj këngu vlem që të mësojmë, më çonësh të mësojmë atë çka bëjmë e neve. Ta mësojmë atë neve në praktikë. So njerëz që e kanë e kanë ngarkuar trurin e tyre, kanë ngarkuar mendjen e tyre me gjëra që s'u vin kurrë. Dorso ajo hapësirë që është mbushur me këto gjëra, po të lirohej, do të ke është hapësirë mjaftueshme për mësu gjëra tjera. E çi duan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 Sej, përket sej pythje, dhe me thonë, prekja e ndytsirës nuk e prish abdesit. Dhe të të qfarë dëlloj, qofta ja. Për shembol, në që senjeriu, ka marrë abdes. Dhe pas taj, ma vonë, ka pa një njolë të ndytsirës në tesh, e pas rranë, nuk ka në marrë atës për fillimit.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 انكوادروتر نودان تيتر اردني السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله اخوي نعمل شغلين بياقشوا يوم غدا 99 يا 10 اي شو بدي اسوي ببرنامج الشغل تبع الاستاذ نوثي من راسه برنامج اموشن برنامج فري بدي اقول مروه vilnot tia avodiçatira recebo uma soma sifra assim que descartira ela já tinha pontiira por exemplo na meu colo ela sou muito bom em disseita estava a corpo sair no por fora de dentro então vamos ressonância para quadris para o problema esquece que esquece que a funde se comportava para sair por exemplo para os cascos msimit as sinetas não foi falha então foi a sineta se foi por causa dos cascos msimit após Pse? Po më pësën shumë a që ka? Ndë pësën shumë që dojnë, po më mu zhmanën e ashto gajtë po zifalë, më si përpër e lipsë e o anë e iho. Aha, po, po e qartë, e qartë, e qartë. <të> Këra më jo. Këra më jo. Emociune që i shfa që njëriut, parëse me dalë, parë dikujtë, parë publikut njësë kanë probleme, parë arsimëtarit, parë gjithë do kujtë,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 Normal qenë ka, e që unë e kam nuk është ësht një problem, është normal, përsepse gjithë e kanë këtë problem. Por në që ke klasa, dalë në normal, komunikujë në normal në më arsimëtar, në onë diqëkat e ti ka problem. E në që se ka problem, ti e gabim, e në që se e gabim, atë dhëtë me lërgu. Dhe duhet me buë një komunikim të më mërëshme me vetën tëne. Që ke që i përnë përma kja mu, anë regull, nuk anë regull, po mirë, kush ka faj, profesori ka faj, apo unë ka faj.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 von çë për shemb me kërku edhe ndihmën e arsimtarit. Më beso duhet të më thonë, "Çora, un unë kam problem për një më." Si po çona klas, po kam problem. Qi arsimtori më pas para syj, se ti nuk i sugje tir. Nëse të pyt më lehtë, të pytëm sot në përfillim në era te te te te Solarsim Torva ose kinëvoj pasham Arsimtor saktu më relaksu raportë, jo vetëm me me çendra raportit me të kur kimi u pyet. Apo, por kinë më pak më relaksu më të, më bonë më bad për pa ora më taku pak më dhën dorën, më po paçi ky sor diçka i arzë kanshëm apo dhe kur lëdor raportin me te, besë që, të, besoj që kjo ndihmon pasoi inshallah që qlirosh edhe në në në, në përgjithësi që do të japish një pyetje çajit të bona të. Gjithashtu dhe treta, që menoj që është mirë me pasë përshirë, është që do është ta edhe me u konsultu me në një psikologë, nuk ka marrë, a po, dhe psikologë, kjo, kjo, kjo nështë ma teper të ka bunë në garkesë psikike, se që është problem real, nda edhe psikologu mund të ketë uh, zidhjet se aktuara, mund të ketë alternatija, mund të ketë unëzime, që me linë e lo gjelot, dihmojme e te kalu këtë problem. Nuk është marrë me shku të psikologu, dhe nuk ka bu, për, unë jam i çmend, apo njerëzit çmendun shkon në psikolog. Apo një zokull funëkon garkesa psiqike kanë era, garku atë këto diçka morr. Më shku më konstatu sikur se më dim duar, shkon te mi e ka morr, jo nuk ka morr. Por e këo mjek, më shkye kanë një aspekt caktuar të profe, profesionit të tij, dikush e ka të tjetër aspekt këto mërat. Prandaj dua të them se ë nuk prish punë konstru. Mja tregu problemin prindet. Prindi më mor me kujtoston në klasë. Gjitha këtu me linë e lotë të shtu, e kalonë. Dhe gjithashtu, fëqia e zgjides e përlejmet, burëm për e tje. Gjemrana, ngretu edhe për dhe për dhefaqohu me problemin. Mosumer me gjira ansurë që nuk kanë të bëjnë me përlejmet. Për shambull, sikur që e përmanen. Nuk këmë që fali sunetet, se mos përndikon. Sunetet në mazërta që ti apë fëqia me linë e lotë që të kërsh gudzinë, pas e kërë për dhefaqohu. Njezrakim u pynd në një lëndë po komu pyet. Po ngritun natën lut Zotin që Leha Zoti i Gjithësisë. Më jap guxim, më jap sukses. Që njesër dal dhe me sukses ta përfundoj të pyetur në këtë lë lëndë. Lut Allah xhele xhalu. Doajë jo shumë mirënjesh me këthe drejt tek. Premë gjitha këtu me i marr paraqyesh me lenë do të manduar e të kalon e të kalen këtu. Këndës ka, ka pas probleme, ka shtetëve, ka pas kërtohet shtetve ka pas probleme me komunikimin masiv me dal para popullit. Po i kanë të kaluajë ka të kalu. Ka pas njerëz që janë ligjëruar në shkollë, ndoshta do hxallar, ka problem, ka pas probleme me dal para masës, po te kalon. Me tranim, me ushtrime, me guxim, me përkrahje, me len Allah xhelallahu te kaluat, te kaluat inshallah këtu për lëndën. Kemi të lutem inkuadrojmë. Orna. Asalamu alaykum, vëçim dedum. Aleikum assalam warahmatullahi dështëta me përma shkas prej një bisedës që e pata me Djalin. Djalin e këmë maturon këtu me një shkohët mesme në Prishtinë, yeah. me një diskutime një shkohët dhe vetinë. Sot për dhatë kanë diskutu jo e, alkoholi është ma haram se bari e kështu kësijona. Edhe disa jetjere yeah. ka përment për që i po konsumohet bari në për shkohët të Prishtinës me sigur i edhe gjithë. Kësha dash për e te një këshilë për këtë qeshjetë esë më duket se të që është alarmo tek puna e konsumimit pa, pa, pa. E një për Allah e që në natyrë. Po. Në një shirkë për gjithçka këtu, amaj çfarë bëhet. Allah ushtrohet aty që ne prokuhtova dhe na asidlë ndërmen që të flasim për këtë çështje, pse duhet të flasim për këtë problem në ndër një takim të veçantë. Mirë, po, është vëllai alarmo më të vërtetë është shqetësuese dhe dikur duhet më von përsi për këtë ngritje enorme, përkën ngritje më ramense të përdëruzve të këture lëndve narkotike që i përdori njësot. A është bari, a është qëtë qoftë, për kjo është, kjo është qëtësuse, kjo është shumë e kjeqe. Këpë me kuptu se sistemi arsimur është degraduar në mas të madhe, në mas alarmante. Therën me në thika në zansët e shkollës filore, në zansët e shkollës mesme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 i dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thënë ju jeni të gjithë përgjegjës për njëri-tjetrin çdo kush ngaju është përgjegjës për diç, do të jap përgjegjësi për këtë që është ngarkuar me të burresh përgjegjës, gruaja është përgjegjëse, për asimtari është përgjegjës, mësuesi përgjegjës, hoja përgjegjës, kryetari përgjegjës çdo kush është përgjegjës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 pëse nuk thina dhe hëgjelartë në përshkolla, që mbajnë ligjerata, që të në gjallin aspekti shpirtënor, që është shumë i rëndësishmë dhe vendimta në këtë dretim, që të përëndalën të dukri negative. Këse As aspekti shpirtënor, feja, ka rëll të madhë në përëndalimin, dhe në luftimin e këtë dukrive. Të dhe minë masa ma, ma, ma serioze, të akumë tëjmë kënë gjenje me dretë ma e lërmante, se që ë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 fatketësi dhe që duhet mirë me te, e kjo, kjo të normalizohet fatketësi së të rrëtë. Zatën e shamin që te kam fut, të thikate, mjetët të, e, e, e, të merë rëkja, ku, paramendoni, barabart është një vaj që ban shamin, për të ruaj të nderin, dhe i ka gjitha për shkull, e barabart është përbol këti ligji,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 Fatkecish, për diskriminohen në bas të pikpamive që i kanë, fetare, politike, aksemerat, diskriminohen. Dhe nuk i pëtë mundësi për të zhvilluar më tepër. Da tërnë nëmanisht, në kodrë të kësaj padirëcije, në kodrë të këture shkeljeve dëvashdushme, mbjetojnë kriminelit e kësa natyra. Mbjetojnë dukurit e këti lojë që shkatrojnë xoqerin, që shkatrojnë individin, shkatrojnë rrinin e familin, gjitha me ratë.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 Nuk duhet me ukshru dhumbi i fmi, lërga saj. Por duhet mu kujdes për ta normal, për adoleshantët, që janë kriz të, të identitetit të tyre, të formimit të tyre. Që ndihmojmë të akaren këtë kriz e duhet, pa pasoja, pa shkatrime, pa rënime, pa qëregullime, por të akaren këtë fazë të rëzikshme të formimit të tyre, me dëvërtit, me sukses. Kush duhet me ndihmojë? Ne! Ne i më të vjetëri, ne i më të rriturit, ne duhet me ndihmojëm. Dhe e vëllë, është përresie madhe. është përresie madhe. Dhe në lusim Allah në që lewala nat e dit që Allah i manuar ta uzën rinin e këtivani. Djemë të këtivani, vazë të këtivani, Allah i uzën në rrugë në drejtë, johëdhash të mirat, i ruat nga gjde e keqët e keqëbërës. Allah në lusim që zote që e levat lërgën nga shkolla tona, gjdo dukurin negative që pa e degradan procesim si mor, arsimin, edukimin, në zansin. Asë të nga njërë përshujem dhe videot me ruse, në zansi, sëllman arsimtarën. Kur ka qenë kjo teknikështu? E ka silë këtë diqka? A nuk duhet mobilizumit të njëzë mobilizu bashku që të shikujem se që ka i mungon kësë rinije? Çdo nuk po sillet si duhet, çu nuk po mson sa duhet. Prandaj këto janë gjëra që me vërtet në qoftë njerëz të mirë me këtë vënë, njerëz të dishur me këtë vënë, në qoftë se njerëz e përgjithshëm të këtani nuk mirë njerëz me këtë punë, atëra i jimin në rrezik të madh. Atëra i jimin në rrezik të madh. Prandaj thras të gjithë ata që mund të bëjnë diçka këtë temp, të, të bëjnë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 Në bazë të pikpave të tjera çfarë do të thofuhet që kanë? Ase shkolla është për të dhënë mësimi, për të marr informacionat, për të edukuar. Në qoftë se këtë e dëshmon një nxënës apo një nxënëse, pse duhet shikojmë në aspekte të tjera po? Si duket po në ëh tësh në ti. Po në çështë koha, tëshje, veshje extravagante, të kia që teshje, veshe, e, e, e, e, kjo është ajse s'është edukuar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 fallëm në fund e kohës a lejohet Mujan. Po. Edhe për teatër është ka të bëjë me vitaminën e territ. A lejohet për shërim tumëve edhe të veshit, ku pikë veshit fnis? Me shkallë. Me viam direkt, me viam direkt. Ah, po, po, po. Po, to është thjesht. Aleksandër, më ndajmë shume. Lina Kom thonë dhysar për emrin, nuk e pa di rranin, pa di pikakort kjamën, nuk e di vëllai. Lina nostosh për jeta legjën e butë mirë, Zuzia vjen për kësaj. Fiona, jo sa mund të jetë emri i mirë, po ndoshta nuk e di çfarë kuptimi ka dhe për dit kuptimin nuk mund ta vlerësoj se është emri i mirë apo jo. Sepërket podrimit të diamit të derit është i ndaluar, rrehtsisht nuk bën. Gjasë alhamdulillah ka ka mije të tjera që përdoren në halal dhe që janë efikase në shëlimin e smunje të vesht, apo smunjeve tjera. Ndaj nuk lehot përderimi dhe dhjami të dirit në qëfar dhe loj dhe përderimi apo qëfar dhe loj qëllimi. Kemi të lojnët so, e të rëmë kadrojmë. Assalam. Assalam. Përshëndet, jo gjendëru. E, e këmë përser një dokumentar në bi biografinjën për nga mena në selam në BBC, dhe o në BBC, televizionin e një, një në BBC Amerikan, e, cilë të gënë bërkohet funit një dokumentar në nga mena në sel gjithë ç'është aftësi ja qen parahtu. Do thonë njëra njëna, njëna ndërtohet është ë, kimse pejgamberi selam gjatë kohës që ka jetuar, domethënë kur japrohën si fjalë të kur në përpjekje në në relasu marrëdhënie me kurriz domethënë, mm. ka ka pranuar që më bëni marrëdhënie me ta, domethënë atësh se prezanteshin. ë kimse ka pranuar më bëni marrëdhënie me ta me kurriz që ti pranoj disa zotë atë tëne me adhërua ta, dhe më thonë. Edhe kështu që me, me relaksu më ardhënjët, mos, mos me pas ashtu që dhe shë Allah më adhëru, që shë parasit gëpi të një. Edhe e, pykja e dytë, në shëtë për për marrë pa kofo, lirën më vazhdemi i bibliografisë, është në këtë dokumentarë parashit. Ashtë, uh -huh. dhe më thonë, në qështjene 300, 300 vrarëve që fëtë kënëse për nga mjërë sel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 Ju e keni fënë ju ajun e kafentime jemi të ndar përjetësisht. Ta çysh ka mundsinë një pejgamber, çe kë ayat, kë kjo sure, ka qen pjesë për bën se shpallës ti me adhurin e kanë tjetër posallojë Allahu le wala, er ka saj. Prandaj duhet jemi të kujdesshëm që fillimisht ta vërtetojmë a ç'është thënë se e ka bër pejgamberi salla. Së a e chim veshët aty, a është vërtet apo nuk është vërtet? Kështë ka se ka rrugë që e vërtetojë kjo punë.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 A të pegamelesh ose tharë, po, më lufta është vradi kush. Po ai kavroni çinikë evropazë, sot që ka, është kërku nevoja, sot që lufta ka kërku që të vëratë, po mundon lufta. Për mundon komplet. Mir po, a mund të sillin këta që kanë bën dokumentar, se së bashku me burrat i Ukrovë dhe Grot, kor. A mund të thjesë kavrorë fmit kor nuk mund të sillen. A të ka bokat burr të madh, që është dëshmi kundër tyne. Që është në favor të Muhamedit s.a.s, e jo si kërsa ata pretendojnë. Kemi të lëma të tëre më kodrojnë? Salamu alaikum, hëllë. Aleikum, salamu rëtullam. Allah ju shpërlevë dhe ishtë një dëpyj kemi albo. Ur nëllam. E para, si me vetru, nëse një gjami ku falme, dikush që e dhevenëtën hodjën, bon nga bi me vazhdemes në Koran, edhe kërme e përmisojnë, ajdo me falme, në disë nëvejshin hisë, nuk asë në përmisojnë, vetë vazhdanë.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 Nëse gabimi ti është fati ja dhe ndron kuptimin, atë nuk bën më farmacin atë. Ase që na baz nuk kanë rregull. Por në çështë kamion dikun tjetër, ai ndoshta nuk përmirësohet nga se nuk jese juve meriton për ta përmirësuar. Mendoj se në çështë nuk e di tash, por e di saktësisht për çfarë bëhet fjalë, por po i referoj pyetjes sonë. Në çështë është si po thua se ai nuk është imam, dashëm son imamën dhe bën gabime të vogla. Atëhere bëni përpike e më falë dikundetër. Spaku kur nuk është hodgja atë u e më. Spaku. Nukur është hodgja, fanë në gjemi. Mas i imamit fanë në regullar. Por spaku, që ose mundi me di se imamit nuk është të nuk është kënda mas tu, bëni zhidhe të të të fanë dikundetër, është me e mirë për ju, vabë. Se për kësë realeve, edhe mas më pasë kofër atë u. Vetë faktët që shfaqin grata shveshura Mësimtua ne bën që për atyit, më ulargupi aty, mos më le të aty. Larem u kërkoat aty dhe shprijet kufrit shpejt pabesimit i dhjetari e ndëshme. Patëm se s'ka çka li pa të muslimanëve. Nëse jam blerë këlyrin serial, po nëse ka të më familjar. Edhe bua të mohabet, atë po bën mohabet. Po ju se ke televizor, atë çka ke më uljata. Shkon dhumtur e vllam, shkon diku tjetër. Lezo Kur'an bote ke Allahu xhelalu veala, largo prey, largo perativën nga sasat të skicë kamë li. Thash, edhe heç mos e pas aty këto veprime të kufrit të cirkut, mjafton ajo që është faqë nga pa me te ollëta, s'pa iksme, s'pa moralshme, mi afton ajo që një besimtar t'a bënd që t'largohet për e t'i veni. E qëfar të mërënë kursa i shtonë edhe disa gjira të të të shëmtuara, atër pa dushim se obligohet edhe më të i për që t'largohet për e t'i veni, Allaho edhe në mësëmire. E nënkodrojmë të lefantën të të të tërë. Urna. Urna. Urna.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 është lidhë pak si adopt, nuk muta me kuptu pyqen si duhet. A ka mësi me përsi të njerë? Po, disa dhe, vinë këtë në shpyrin tonë dhe thënë që rëkojnë nga vështë për disa, disa, një dhe. Disa, disa, disa, disa gra, disa, disa gra vinë të ju në shpyrin dhe që ka thënë? Thënë që thënë nga vështë për një, një dhe një dhe një dhe një dhe një dhe një dhe një dhe një dhe një dhe një dhe një dhe një dhe një dhe një dhe një Lëzën e biblia. Do, ato e më hojnë fena, po? Shpër të të të të të shërëjnë në mëndërshë. Shpër ndojnë libra, po me lezu biblina, po? Pallë. Shpër në shpër një një. Pallë. Po, po, përndëgjaj, falë, falë. Re, tash, në shpërndëgjaj, në një. Po. Që është, që është të sonë? Dëshmitar të zotit. Si vini, si dëshmitar të zotit. Aha. Aha, aha, aha. Poja kuptova, kuptova, e kuptova. E kuptova. E kuptova. Ë Kimë dëgjuar për grupe të tilla që vijnë nga jashtë dhe bëjnë aktivitete ndryshuese për të ndryshuar këtij popull i identitetin e tij fetar? Tardit në tija, kështu mara, dhe pa dushim se e, kjo popa dhe ka dëshmu me shekuj së është i vendosur që në betë të mëslimhën. është i vendosur. Po mundë zbetë praktikimi i fejës, mundë ti përfrien ignoranë sa nuk e njojnë fejën, por ndrimë në fejës të të njerët nuk e kam bo askur kam pasë presion për të bëkët. E jo sotë ndiri që e kam. Dhe menoj që ata do të kërkuar popull tjetër shkon diku tjetër ata le të ja mësojmë fen popullit vetë për çdo ditë për ditë çdo ditë po dëgjojmë se në për Evropën në për vendet e tjera po, po mbyllen kisha po shndruhen në në në gjëra të tjera caktuara nga se doman është zbehen në masë të madhe atë ata mirë është këtë ngjëme ka duhet diku tjetër ky popull musliman ku to hoxhalor do të më punu apo ndërsa diku tjetër puneta për me popullit të tu në më mirë kan por se do të shoh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 Jo me palimizu me ta, jo me marë libra, nga se kemi libra tona, s'kem nevoj. Po patëm nevoj, po, po, s'kem nevoj. Përsa me marë, kur s'kem nevoj. Andaj, kjo do të jetë përgjën dhe ty në alë. Të jemi të kujdeshëm, të jemi të kujdeshëm maksimalish për ruajtjen e fest ton, ruajtjen e identit ton fetar dhe komtar, për ruajtjen e, e, e, e, e tërëshgjimis ton dhe traditës ton, të ruajtjen, të ruajtjen, nga se kemi kultivuar, Kena kultiwue, kena, kena, kena ruit, kena ruit. Meme, me gjak e kena kultivu, e kena rrujt, me jetë, me pasunit e yeah? kena rrujt. E duhet vërëzëm që ta ruajm edhe me trutje me lejnë allatë më nërë. Nën ku adrujme të telefonatën e fundit për santa, urdënë. Salamu alikum. Aleykum, salamu artullam. Dhe sa me bu në pyshje? Urna. Në uh, shkollë, shkolla sa kam qenë në shkollë e kam godit në profesor shkollë që kum do po? po po? të më shkumë fal gjuman, ai më ka lejuar se ke nuk ka nevojë të kemë shkuën gjumë për këtë. Po. Është këm e kam do të di zonën e groshtata dhe disa mendita kum bë mira kësaj. Po e qartë. Jo vallë dor, s'ke bë mira absolutisht asgjë. Ke bë shumë keq. Shumë keq ke bë. Ti e ke për obligim me kërku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 Pani mungesë të dil, marrni mungesë, tek fundit edhe jero më për kësaj. Por jo me grupsha, jo jo jo me dhunë, jo kështu, kështu shoqëtar. Nuk na kam thuxë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam absolutisht. Ja jo, kjo është gabim vlerëluar. Kjo që ke bërë është gabim dhe duhet me shku me kërku falje të shkoj më kërkoj falje te profesorit të arsimtarit për këtë gjest dhe mu as njerë mos asnjëherë mos më përsëritet. Asen na nuk e kërkojmë të drejtën tonë për ta zbatuar fen një drejtë legjitime.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 Këtë që dëdhun që po ushtrohet mbi muslimanët e Kitevani, duke i privuar nga drejta për mufale, me agjëruem, me umlu, kështu sikur thotë ja besosh ka çë mëdha. Jo, nuk është e mëdha. Elamnash nuk ka sin komunizëm, morën me zonë ta prish gjinimin, tamam puna. Tamam puna me këngë kështu. Po mira, këtë kohë që po jetojmë s ton atë zullum që keman përtu nga nga Serbia, tani dëdhun, tani vdekur, masoj, o pat marr dikush më na thon, s'bën kështu më në shkollë, s'bën kështu më shkon punë. Ballozulum çike. Balloz, ne rasti me konkosov mjaftosh. Prandaj kjo është padrejsi, padyshim. Por duhet me kërku te drejtën ton me rrugt legjitime. Te urta dhe te matura, qysh na ka hije nevesi, musliman, e jo kat tabib, do të them përmes rrugëve të dhonës me kjo është e padrejtë, nuk ka rregull, andaj të këshilloj që të shkosh te kërkosh falë. A të, fale, a, të, fale, tine, të falë, as të falë komplemitina, ti thuaj më fal.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 Zotë i shprej për rëmendjen dhe i në kodrime të juaja, lësë Allah në manuar, të zotit në u dhënë në rrume në drejtë, lësë Allah në manuar të në ruën këtë vend, dhe të ruën këtë popullën nga qdo e keqë dhe keqë bërës, nga qdo zili dhe ziliqar, nga qdo më mashtë ruës dhe të ratëtar, Allah u gjëllë u alë në ruët në këtë bot, dhe në dhashë pëtëm në bot në të të të të të të të